«Ізмір» – 1994. Для кожного з нас, тих, які одного з листопадів цього життя прийшли водами Егейського і Чорного морів на шестипалубному грецькому лайнері «World Renaissance», слово «Ізмір» завжди означатиме «Анатоль». Йому на той час виповнилося 59 років, і він, як і будь-хто інший, не знав, що з ним ще може трапитися. Надалі він буде згадуваний тут як АП. Ізмір – це перлина Малої Азії. З цим сперечатися нічого. Та ніхто й не сперечається. В Ізмірі Азія і справді видається настільки малою, що виглядає радше Європою. Туреччина вельми старанно дбає про свій західний фасад, а Ізмір є одним з найпоказовіших його компонентів. Чомусь мені не йде з голови Моцарт, автор викрадення з сералю й Турецького маршу. Ні, не Вольфганг Амадей Моцарт як такий, а турецька його частинка. Моцарт Алла Турка. Ізмірська громада поставила йому невеличку статую в одному з приємних місць. Я не певен, чи зміг би її знайти тепер, але точно пам'ятаю, що Моцарт в Ізмірі був. І він чомусь не йшов мені з голови. Нічого надзвичайного в ньому не було, хіба що маленькі розміри, бо, наскільки мені пригадується, він був завбільшки з трирічного хлопчика, вже навіть не статуя, а статуетка. Можна припускати, що в такий спосіб і змірські турки водночас і звеличили, і принизили його. За бажання А.П. можна вважати Моцартом. Він Моцарт літературного перекладу. Тож коли другого дня з'ясувалося, що А.П. зник, що він, як останній загулялий матрос, не повернувся на корабель, і його просто немає, це захопило всіх нас дуже зненацька. Як? У цьому милому безпечному місті, де так шанують Моцарта і толерують чужинців. Де всі зустрічні лише посміхалися нам. Де ми сто разів легковажно заходили на турецький чай, а нас пригощали солодощами. Де ми облазили тисячу екзотичних крамниць, а нам усе віддавали за півціни? Що могло трапитися? Куди він подівся? Хто його викрав? Перед нашими очима попливли кадри кримінальної хроніки, наколене морфіном безвладне тіло на дні портового притону. Таємна каменеломня і наглядачі з гумовими киями. Обгороджений колючими дротами табір для полонених курдів. Розчленовані людські рештки на сміттєзвалище, серед пустелі і просто. Здутий мертвяк на водах Ізмірської затоки. Зграє чайок над ним. Раптово ми опинилися в іншому світі. Щойно він манив нас гостинністю, Приязню та певністю. І от виявився тривожним, Хистким та ворожим. Хтось розповів, що продавець маслин Недобре позиркував з лоба. Хтось інший – Щорізник ішов слідом за ним через півбазару, не випускаючи з руки закривавленого кров'ю християнських ягнят – ножа. На кораблі нас було більше чотирьох сотень, тож невдовзі знайшлися охочі заявити, що саме вони бачили АП в останнє, на зворотному шляху з Ефесу, в автобусі. Зранку він у складі групи вибрався на руїни Ефесу, Поруч з Ефесом є турецьке місто Сельчук, але не це важливо. Назад в автобусі він начебто ще їхав з усіма. Потім його не бачив ніхто. З автобуса він мусив зійти там же, де й інші, на набережній Ататюрк-Джадесі, за лічені хвилини ходьби від порту, де чекав корабель. У вас особисто є конкретні підозри щодо конкретних осіб? Допитували останніх, хто його бачив, і змірські поліцейські наступного дня. Одне навіть слово «поліцейські» у цьому випадку повинно бути жіночого роду – «поліцейська». То були виключно жінки з причепленими до стегон наручниками і пістолетами, в густому макіяжі і з великими грудьми, що колихалися підформеними сорочками. Німецькі журналісти конфіденційно запитували в українців, чи не підозрюємо ми росіян. Зникнення АП починало наповнюватися політичним змістом. Його пригоду згодом описали десятки авторів з різних країн. Він став героєм сучасної світової літератури. Він виявився Улісом, Гулівером і Доріаном Греєм минулого десятиліття. Небарак теж написав про це, і ті з вас, які мали змогу тримати в руках перший та останній альманах пси Святого Юра, мусять знати, як усе трапилося і чому так вийшло. Мені залишається пройти цей шлях з коромовкою. АП дійсно зійшов з автобуса на Ататюрк-Джадесі, але до порту, де стояв наш корабель, він не потрапив. Адже тої миті ніхто навколо нього не володів ані мовою сервантеса, ані мовою пруста, не кажучи вже про португальську чи каталанську мови. Хоч усі ними блискуче володів А.П. І ніхто не пояснив йому, як близько насправді він від порту, хоч його порт і не видно звідтіля вигляд на акваторію, перекритий комплексом будівель, що турецькою з «Кюмрюк де посу» – митні і торговельні склади. Якби АП просто рушив набережною вперед і обігнув їх, то відразу ж і побачив би звіддалік наш велетенський Walt Renaissance» з усіма його шістьма палубами. Але він схопив перше-ліпше таксі і сказав «Сі-порт, пліз». Наслідком цього водій повіз його геть від порту в глиб тримільйонного міста. Спершу по Васів Чинар Бульварі, згодом по Саїр Есреф Бульварі і лишаючи ліворуч аль Альсанджак, урешті привіз його до підніжжя стадіонної чаші. Стадіон Ататюрк в Ізмірі нерідко стає ареною важливих міжнародних матчів. Так було і того недільного пополудня – Турецька збірна когось приймала, гра починалася за лічені хвилини, а Татюрк шаленів очікуваннями. Нічого дивного, що таксист почув із вуст розгубленого чужинця не сій порт, а спорт. Помилка з'ясувалася надто пізно. Корабель мусив піти зі Змірської гавані добрі півгодини тому. Так принаймні думав АП. Насправді, ми залишалися в ній ще кілька діб, у сподіванні, що він таки знайдеться. Насправді, нас там ще кілька діб допитували грудасті поліцейські. Подальший маршрут АП свідчить про те, що в ньому прокинувся дух авантюризму, і він вирішив усіх нас заткнути за пояс. Тобто рушити з Ізміру до Афін, куди ми мали прибути на сам кінець тієї подорожі, самотужки. Але не морем, а суходолом. На щастя, залізничний вокзал був поруч зі стадіоном. Апе так і не дізнався, з яким рахунком закінчився той матч турецької збірної. Я також не знаю про це нічого. Пам'ятаю лише, що восени 1969-го Збірна СССР саме в Ізмірі виграла у Турків 3-1 і вийшла у фінал Мундіалю в Мексиці. Але тут це все ні до чого. Гаразд, від цього місця вже таки справді якомога стисліше. Шлях АП з Ізміра до Афін пролягав через Стамбул, але спочатку його спинило Мармурове море. З Бандірми до Стамбула він, можливо, їхав поромом а можливо й автобусом, тоді це тривало ще довше. Нині я вже не можу його розпитати. Цей відтинок тривав близько двох діб і цілковито спустошив його портмоне, що із самого початку мандрів, ще з Києва, містило в собі нерозмінну купюру вартістю 100 американських доларів. Після розрахунку АП з мірським таксистом у ньому залишилася сума, по-перше, суттєво менша, а по-друге, в турецьких лірах. Один тогочасний долар коштував 45 тисяч лір. Хоч як там було, але АП виявився власником трьох з гаком мільйонів. Однак після того, як у Стамбулі він придбав квиток на автобус до Афін, майже нічого з них уже не лишалося, якась тільки сотня тисяч. Слід було протриматися ще майже добу без їжі й води. Слід було б, якби на турецько-грецькому кордоні його впустили до Греції. Але його не впустили, бо він не мав паспорта. Паспорт залишався на борту у Old Renaissance. Тому греки завернули його до Туреччини. Він якось доліз назад до Стамбула, щоб умерти там від усього разом. Голоду, втоми, розпачу і неможливості порозумітися ні з ким на цьому світі жодною з романських мов. Його порятунок виявився поцілунком Бога. Випадкове албанське консульство передало його випадковому українському. Його посадовили в автобус, але не до Афін, а до Києва. Разом з усіма човниками та їхніми дублянками, шкіряними куртками, светрами і низькопробним золотом – Разом з водкою, шансоном і всім щастям. Я розповідав цю історію тисячі разів. Давнім друзям і ледь знайомим людям. Я розповідав її чоловікам, жінкам, дітям, найбільше дівчатам, які мені подобалися. Я розповідав її різними мовами. Англійською я завжди казав щось на зразок The language of Marcel Proust doesn't help you too much if you are somewhere in the heart of darkness. Я любив цю історію за її happy end, за те, що в кінці можна сміятися ще голосніше, ніж посередині. Але от рік тому трапилася така біда, що А.П. серед білого дня в Києві вбив якийсь дебіл на своєму йоханому джипі. Кажуть, ніби збитий А.П. довго лежав коло узбіччя поруч зі своїм зіжмаканим велосипедом, і ніхто з дебілів навіть не подумав зупинитися. А.П. був лауреатом кількох французьких премій, а також кавалером французького ордена. Він перекладав з п'яти мов і вмів годинами дискутувати про найтонші відмінності смислу в лексемах. А його вбивця, я впевнений, не знаю жодної мови, крім матірної. І ще в нього є джип, а також купа грошви. І змір тут уже зовсім ні при чому, а геппі-ендів взагалі не буває.